24. A dögvész napokon belül valóban megszűnt tovább terjedni. Lassan apró fények gyúltak a mélyben, a sikátorok között tétó, lesományodott emberek tűntek fel. Nehezen akarták hinni, hogy életben maradtak, és azt még nehezebben, hogy a bólem átkának egyszeriben vége szakadt. A reménykedés napjai jöttek. Cservúja herceg néhány hét múlva elrendeltette a kérleg lélek felszabadítását, és az örök tűz-sápat fénypontjai immár ismét szabadon ragyoghattak az éj hasadék felett. Az árnyek azonban még hosszú éveken át kísértett a sikátorok között. A mélyvárosiak nem értették, miért marad, hiszen hatalmait megtört. Egyedül Loev rabai tudta ennek okát. Bosszú. Az árnyékember rávadászott. Amíg azonban az arany szelence nála volt, hiába. A halál semmit sem tehetett ellene. Amint az árnyékember a közelébe férközött, a szelence kinyílt, és az aranygyermek megfújta a sípját. Örök élet. Khan Morgare sok-sok eszlendővel később, egy éjszaki hadjárat során, Radzsigban hallotta a történetet, Loev rabai halálának különös históriáját. Loev csoda ember számba ment. Nagy tiszteletnek örvendett, s mondják, ereje egy különös kis szelencsében lakozott. Családja rég kihalt mellőle, de ő még mindig élt. Az ember ezer és ezer alakot öltött, hogy a közelébe férközhessen, hogy elragadja magával a mélység titkos kamráiba, ahol ember még sohasem járt, de mint hiába. Az aranyfiú sípja mindig idejében megszólalt, egészen addig a napig. Mondják, a rabait vendégségbe hívták. Ő azonban először a gólem pusztulása óta otthon felejtette a szelencét. Mondják, a halált egy kisfiú hozta, sápat, düllet szemű gyermek, aki az öreg ebbeket Loew rég halott fiára emlékeztette. A fiúcska egy friss fekete rózsát hozott, s amikor a rabai lehajolt hozzá, hogy megszagolja a rózsát, azonnal holtan esett össze. Mondják, az árnék ember a képében jött el érte, hogy beteljesítse bosszúját. És mondják, amikor tetemét méltó kísérettel házába vitték, odavent még mindig eszelősen zengett a szelence aranygyermekének sépje. Kán meghallgatta a történetet, és megkérdezte, tudja-e valaki, mi történt a szelencével, a rabai halála után? Erre a kérdésre azonban senki sem tudott válaszolni. Vége